If you ask me why do I stand here so all afraid of everything around me proudly I would say I am a muslim. Nater ko je odela? Ta pribot tahdib. Ko je napisao? Taqrib tahdib. Ha? Ne, ne, da je bilo. Hafez ibn Hajar. Ašta ju ovde? O taqribu tahdibu. Ha? Ha je. E, O čemu govori taqribu tahdibu? O prednasled. Slabi. samo. Ha? Ne, ne, To je osim, na Svim. Koliko ima hadisa na ocjeni? Pa eto to ova sigurno na to pare. Pa va sedi. Ne. Nije nego? Tak. Nije Pa ja, pa dobro. E, hey, ovo oh, je hey, takribu tehdib. Takribu tehdib jeste skraćen izvod, znači od dijela njegovog tehdibu tehdib. Tehdibu tehdib ma dvanijest umova. U tehdibu tehdibu Hafiz ibn Hađar Al-Sqalani je sabrao znači trdžama ili, ili biografije prenosilaca u kutubu sitte. Svaki prenosilac koji se nalazi u šest zbirki ehli suneta vrđamata koje su poznate kao kutubusite, sitte, nalaze se svaku ime svaki prenosilac i ocinja na njegova jel vjerodosti, jel prenosilac slab, jel lažov, jel podmetač i tako dalje. I tamo je u tehribu, tehribu ga navio. i sve šta su islamski učenjaci, kritičari hadijske nauke rekli za određenog prenosilaca. Kaže, požali, požalili su mi se ljudi da je to dugačko. Ova je reka ovako, ovaj reka onako, kaže, pa dje ti nema, daj ono što ti smatraš da je određeni prenosilac ili slab, ili me trugu kosta, napušteni haditha, ili kada vlažu i tako dalje, pa kaže, pa sam napisao šta takribu tehdib, skraćenu verziu tehdiba, gdje on stavio svoju kritičku ocjenu na prenosiloca i ona je mjerodavno kod islamskih učenjaka hadijske nauke do dana današnjeg. Znači, kad se danas pišu knjige ili kad se razrađuje određeni hadith, I kaže, ako se u lancu nalazi određen prenoslac koji je slab i kaže se, kaže, fi I kaže, smatrao ga Ibn Hađar ocij nego je slabim u svome djelu ta hribu. To je mjerodamo. To što bi rekli mi, jeste kruna u, ko studira građevinu? I malko? Arhitektura. jel tako da je to kruna građevinu, je li tako? Je li tako ili nije tako? Ha, dobro, dobro, da kažem, jedan od, od najljepših dijelova građevinarstva tamo, najprecizniji i tako da, jeste. Tako isto i on, znači ovaj, stavio je, znači, te ocene islamsku činjaca vraćaju na njega. E mi ćemo malo onaj njega razgledati, inša Allahu ta'ala, ako ne zaboravim malo kasnije, zbog vrijednosti što se nalazi u Nupu. Ejna. Mi smo stali, prošli puta, mislim lalama, salatu wassalamu, na Rasulillahi wa sallamu, vratit ćemo malo od prvoga dersa da posjetimo one koji nisu bili. I danas, inša Allah, probat ćemo ovo da onaj, završimo bar ovu tematiku koji smo odpočeli s odnog manjkavosti ili manjkanju našeg brata Harudina sa ovih dersova, pa sam ja u potpunju, eto, onaj neki način da tu cjelinu nekako stavimo i krunišemo. Prvi naš ders je bio govor o tome Ko se sjeća? Ko je bio na prvom? Odlično. Znači uzimanje znanje iz knjiga. Šta je Selef rekao za onih koji izme znanje iz knjiga? Pa ko se sjeća od vas, mi smo tamo navoli odmah hadith koji navoli da ima Mohameda u svojem usnedu, da ga ne bi sada, gdje kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallame, a šed nas je azaben jevim il-qiyame, najtežu na sudjem danu će imati ar ređu l-qatele nabija o قتل له نبي تشبك وبير يرسلك الى ابي الرسني كبيو اينه zatim smo ovu dio hadisa smo malo obradili sa ajetima el tako sjećat se kad smo govorili zašto nije rekao postanika pa jesu ubili uspeli ona je žida ubiti i ikad u svom životu odnosno kroz istoriju nisu pa smo naravali o tome ajeta i govori islamski učenjaka tako dalje i zatim smo rekli wa imamu balale ina je što kaže među kojima će imati jeste kaže šta i Vođa koji vodi u zabludu, jel tako? Sjećate se. Pa smo malo govorili o tome kako insan može biti vođa odinog džemata i kako može odvesti svoj džemat u zabludu, jel tako ili nije tako? Pa smo govorili o smutnjama koji su nastale, jel tako, na ovim područjima, kako u arabskom svijetu prije toga, tako i su i ovdje. Zatim smo se vratili na obrađivanje tematike traženja znanja iz knjiga Pa smo spomenuli tamo, ako se sjećate da su Židovi ubijali vjerovjesnike, je li tako? Da koga god su mogli da je vjesnika, kada bi se da se pojavili neki vjerovjesnik, oni bi ga ubili. Na najmogući lošiji način. Poznavatome je, kako se navodili bi dajve nihaje, da su Jahju a.s. zaklali. I ovo vjerodogosan rivajet. U samom rivajetu se navodi da su Zekarija alejhi salam prerezali koji bi sakrio se u drvu, međutim rivajet je slab. Ali je takozvani džmaat, takozvani islamski učeničaka da su Zekariju ubili isto tako. Razila je samo na način kako je bin Hadis ili rivajet koji se navodi tamo da je on se sakrio u šupje drvo, pa su došli i prelezali to drvo židovi, jeste slab. Ali kod svih islamskih učeničaka je poznato da je Zekarija alejhi salam ubijen od ruku Jidova, koji mnogi drugi vjerojasnici Također smo spomenuli Rivajtamo, koji ga navodi Ibn Munvir, a spomenje ga i Ibn Kefir u svome tefsiru sa vidostim nanca prenosilaca. Ibn Kefir ga spomenje kao govor Ebu Davode Tvayalisija, koji ga prenosi sa vidostim nanca prenosilaca, da su živi da u jednom danu ubili tri stotine vjerovjesnika. Jedan brat mi je dao opasku, kaže kako je moguće da u jednom danu ubiju tri stotine vjerovjesnika. Vjerovjesnici nič kao poslanici. Kak je razgled među poslanika vjerovjesnika? Nije, uvjesnik samo potvrđuju, ali poslanici je uvijek. Njima je data, knjiga poslanica od Allah, poslanici, jel tako? Doći, uvjesnik jesne na šarijatu koga? Poslanika koji je poslan prije Tako da, nije nemoguće da su sastavili. Ovaj vredostan je vajad, Mi ne gledamo, kada nam dođe lana sprenosnacka vredostan, više ne gledamo zašto i kako. Prihvatamo taj hadis, odnosno rivajit koji dolazi i ovo je rivajit od Blaybn Mesuda sredostavljena nosilaca ima drugih rivajita koji ure 70 tjerovjesnika. Oni rivajiti koji ure 70 tjerovjesnika u dan imaju u sebi slavosti. Ovaj rivajit je potpuno vjerodostan bez ikakvoga prigovora. Pa su na kraju dana, kaže, ustanovili na tom mjestu pijacu. I to su pojasnili. Nakon, kad im je zmanjkalo i nestalo vjerovjesnika, a ostale su knjige i čitavi, šta su radili onda? Onda su počeli da tumače vjeru koja je došao od strani postanika. Međutim, investnika više nije bilo. Šta se je dokodilo onda? Moraju da odu gdje u zabludu. I dokazome jeste, Riva'ed kog biljaži ne bi šebao s ovome Musanefu. Od imeni Silina sa vrdošnjim lancem, sa dobrim lancem, pranosila svako, oćemo reći, da je ibn Silina rekao, kao nijerovo neko ashabi, kaže, ashabi su smatrali ene ben israelid balu, da je Beno Israe, da su Židovi otešli u Zabludu. Zbog čega? Zbog toga što su šta? Od nasljeđa knjiga koji su uzeli u nasljeđe. Zbog toga što su knjige uzeli u nasljeđe. Zatim, kad su ostale same knjige nasljeđe, onda su oni to tumačili, zbog toga su otešli u Zabludu. Je to dokaz da narod kompletan može da ode u Zabludu na osnovu toga što uzima znanje iz čega iz knjige? Kompletan narod, ne skupina, ne jedan insan, ne daija. Narod kompletan. To Zatim, naše drugo druženje koje je bilo i na spomenuli smo tamo, jedan od rivajeta, ako se sjećate, njega navodi, njega navodi Hafiz bin Adil, u ovom dijelu također, u svom dijelu, znači u El Kamilu, Fidwar Faridjel, da je govor selefa bio na tome, da kažu la te'khuð ili la ta'hmilu al'ilme an' sahafi. U rivajetu ima sahafi, međutni ispravni je sahafi. Nemojte kažet da bi uzimali znanje od onoga koji išti taj knjige. Wa la te'khuðu al'Qur'an an' mushafi. Niti da učite Kur'an od onoga koji nije učio pred šeikom i učenjacima. Nego sam se naučio učiti Kur'an, čitat Kur'an, naučio Hačkoven, naučio čitanje, pa i teži biti praktiju, pa sad ono će dajeti ljudima kako da se čita. To je Selef prekorio i o tome smo govorili na našem prvom jednicu. To je. Zatim drugi je bio o tome, govorili smo o vremenu smutnje, ako se sjećate. I spomenuli smo Nekoliko rivajeta kako su ashabi postupali u vremenu kada se pojavi fitna ili smutnja među muslimanima. I spomenuli smo haditha na tu tematiku. Ako se sjećate da Allah posljednja se odkaže, znači u vremenu fitne ili smutnje, onaj koji leži je bolji od onoga koji sjedi i tako da je sjećat sa toga haditha. Ejna. I spomenuli smo tamo jedan rivajet koje bila je imamo tirmizi u svome sunenu, da je Alija radijallahu anju došao jednom od ashaba da ga pozove sa sobom da vam bude od pomoći u bitki protiv koga? Muadi, je tako? Yes. Kako se zove ova Asha? Mm. Ko je bio na prvu? Evo, muslim, je li? je tako? Pa je izašao i kad je Olekov štajali, kad posla svoju sluškinju, kaže da da donese mi kažanu sabljetu. Pa je ona iznjela sablju sa drvenom drškom i on je izvukao kao malo da se još vidi, pa im je rekao Ali ja, radijallahu anhu kaže šta će ti to? Kaže moj Halidi, odnosno slavni poslanik sallallahu alayhi wa mi je ovu poruku kada dođe ovo vrijeme kaže da uzme sablju od drveta. Pa je rekao Ali ja, radijallahu anhu nemam potrebi za time, ni zato bum niti za tvojnica za tvojom sabljom. I spomenuli smo još tamo dvojicu ashaba koji su vremena fitne imali Drvene sablje. Da li se neko od vas sjeća koja su vojca sahaba? Ovo drugi des. Mm -hmm. Jeste. On, on, on, on je bio Žid doko je prešle na... Jeste. Ja ne znam ko koji... je... ibn. Mesleme. Mm. Jel' tako? Ovo za koje ja znam od sahaba koji su u fitne uzimali, znači šta? Sablje od drveta imali ih uzase zbog čega da ne bi svoje ruke uprljali od, od krv muslimana. Od krv muslimana. Pa spomenuli, znači, da isto tako u ovom vremenu u mi živimo, gdje se ne potežu sablje, ali se potežu šta? Jezici. Braća moja draga, znate da u biografi Ibnu Hazmena Andalusija? Ko je Ibnu Hazmena? Zna li ko od vas? Ej Andalus. Osniva za Nije on osnivač za hirijsku mezinu. Ebu Davude, Zvahiri, je osnivač. Ali on ga je, braću, ojačao. I proširio. I što bi rekli mi, onaj, odbranio. Bio Za man kažu, Njegova, njegov jezik je bio oštar poput hađađove sablje. Njegov jezik je bio oštar poput hađađove sablje. Zašto su primjer dali sa hađađom sabljom? Zbog čega? Po čemu? Ja sam vam govorio ovaj podatak. Koliko je bio muslimana hađađ? Hađađ ibn Jusuf. I ovaj bih je tim vidim sa virusom, gdje 120.000 muslimana. 120.000 muslimana, među njima na hiljade učenjaka, na hiljade učenjaka. I posljednji koji je bio, je Said ibn Džubeir. Said ibn Džubeir je braćao od prvaka tabeina, čovjek koji je ima umeta i njega je uspio ubiti. Abdullah e? ibn Džubeira i mnoge druge. Abdullah ibn Džubeira je braćao ashab. Ubije Abdullah ibn Džubeira, odnosno, kada je opkolio meko i tako dalje. Čak je srušio kaabu, granotirajući, znači, gdje su je sakrali, gledim za bed, znači oni su bacali, katapultirali su, znači samo kako su se srušili. Ejna. <clears throat> Ubio je 120 Ej. Ubio je sto muslimana. Kaže Ibn Kathir u El Bidajme Nihaje, kada je umro, iz zatvora koji izbili pod njegovom kontrolom se oslobodilo 80.000 muslimana. Zato gdje uđeš, niče ne izlaziš. I između ostaloga, 30.000 žena je bilo među 80.000. U biografiji jednog od Mladića se navodi, jer od 18.000 sada sabilježi ga i ne bi dunio jednom od svojih dijela, onaj, bio iskaj nikad nije lagao, za njega se kaže, Mladić, tako. I na jednom od punktova su ga uhvatili vojska. Vraćao se sa Hadža. I uhvatili Hadžađa u vojska. I doveli su ga pred njega. I nije lagao nikada. Pa je rekao, šta kažeš za mene? Hadžađađa. Pita njega, šta kažeš za mene? Kaže on njemu da je on od onih koji bijaju, a da je Allahom neprijatelj, da ubija Allahom, je u liješ tičenike itd. Kaže, šta kažeš za halifu? Kaže, on je kaže Jedna iskrica od iskri, odnosno onoga što ti imaš samo, ti si jedna iskrica od onoga što on radi. Pa je braćo dao da ga zatvori. Zatim da ga kaže tuku da čuje njegovo jecanje, ali kaže niti je, je dahnuo, niti je ništa. Udarali se ga toliko, ni glasa nije pustio. Pa su mu došli i kažeo, ne znamo šta da radimo, stanje više. Pa kaže, naredio ime daga ga sjeku tijelo da mu sjeku, zatim tijelo da mu namaže sa kisom i sa soljom. Jeste mi Da mu sjeku, znači da se, to je užasna je to patnja. Znači da mu sjeku tijelo njegovo mjesto, znači zatim da mu to namože sa kisom, slanim kisom i na to opet sa soljom. Ali opet nije ništa puseo svog glasa. I zatim naredio, nakon toga da ga bace u, u dvorište, tamo na pijacu, znači od njegovog dvorica, da ga bace tamo u prašinu, i da mu ne daju vode. I kažu, prenosioci, gledali smo, kaže, kako tražim vodu. I tako je preselio. Znao bi određene od tabeina, poznati, kaže, hraniti pepelom, hljeb sa pepelom davat, maksu uzine, a zatim da mu ne dade vode toliko dana. Ili da mu daju hranu, slanu, a zatim da mu ne daju vode tako da umru od, od žeđe. Poznati učenjaci, braćo. No, ana znači ovaj znači je bilo je bio Hadžad ibn Yusuf. No, Ej. Inshallah, aj, mašallah. Gaddafi ajta. Je... Međutim, braćo, povrat svega pogledajte. Šejhul Islam al-Taymi je kada govorio Hadžad ibn Yusufu. Kada govorio Hadžad ibn Yusufu, kaže zanega zalimun. Nasilnik a kaže ima dobrih djela kod sebe. Pogledajte kako su islamski učenjaci šta ustuknivali da ne kaže ono što će ga koštati na sudnjem danu. Ne bi napisao da je nevjernik, ne bi napisao da je ovog nevjernika. Ne kaže zalim nasilnik, i ovo je govor Ibn Qamil Džavzi. Iako ima govora kod učenjaka Sarafa, koji ga smatraju da je zbog toga čak izašo iz vjeri. Međutim, Ibn Temije i Ibn Qamil Džavzi su rekli za nje je nasilnik, prelazi granice svaku. U zulmu, međutim, kažu lehu hasenat, ima kod sebe dobrih dijela. Faj. Dakle, ovaj je slučaj sa Hađađim i to smo spomenuli u našem dersu da je ubio 120.000 muslimana. Zatim, vratimo se sada na naš treći ders i on je bio o... Bio je govor, znači, o tome... Kako će se pojaviti u umetu poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallame, generacije koje će slijediti u stopu židove kršćane u vjerskom poimanju, u svatanju vjere, u poimanju, u praktikovanju itd. I to smo dokazali sa ajetima i to smo dokazali Sa čime? sa haditom koji je je Buhari i muslimi i ostali da će znači bosi mali numer pa se neka za sveme u sto po sto znači šibr bi šibr, pedal po pedal, lakat polako slijediti koga židove i kršćane kaže Hafiz ibn Hadžer na kontabu tenusun tu komentar hadisa va sunni nesta na vjersko poimanje odnosno indicija postoji da se odnosi na vjersko poimanje pa smo tamo spomeni da kaže ibn koji navodi ovaj hadis u svom djelu Elibanetul Kubra odma na početku da se ovo ubist u nekom vremenu zatim smo spomeni da to kaže isto tako imam nebevi u komentaru muslima sahija nakon ođenog hadita. Da se to znači obisno u umetu poslanika, sallallahu sallam, u čemu? Da umet poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, u stopu po stopu, lakat po lakat, slijedi židove i kršćanje u čemu? U vjerskom svatanju po imanju vjerja. To je. U našem prošlom dužavim smo spomenuli, braćo, da su židovi i kršćani opisan kroz Allahove riječi. Febima naklim... E, da su pociepali aqd koji imali ugovor sallahu jala šanuhu lajnahum kako kaže Allah Jami isma nihar prokleli wa ja'lna kulubahum qaseju čini isma njiho da su šta okrutna, tvrda yuharrifu ne lkelima an mwadi'i i da su oni šta oni koji su mjenali Allahove riječi. Ako se sjećate, braćo moja draga, mi smo rekli da se ovo obistinilo čak i kod koga? Kod našeg, odnošno kod mumeta posljednika, sallahu sallahu sallam, kod na, muslimana. Da ono što Allah je lešano opisuje židovi kršćane, shodno hadithima koji smo najveći prije, jajetima, ako se sjećate, kod naša družina, neophodno da ovo dogode isa sa umetom Muhammeda, sallahu alaih vasallam. Jer je ovo je njegov obećanje koje se mora ispuniti. Da je supostala muslimanska srca okrutna, tvrda, jedna stvar I da se događa da učenjaci, da je i ostali, braćo, kad čitate knjige, znači pogotovo zalutali skupina, a je te izvrću, prevrću i okreću, da bi im sana žedom pre, preko vode preveli. Danas također se to pojavlije kod mnogih menheđa. Određeni citat, resno imate i mi, ja se uvjeravo, braću u to, navede ti citat određeni i ti kad ga čitaš, Allahu akbar samo i tako. Međutim, kad se vratiš na djelo dakle on ga on navodi, i kad počneš čitati od početka dole i do kraja, vidiš da je to samo jedan isječak koji je vješto, on plasira čitavcu. Da ga žedno preko vode navede. Vjerujte mi. Naprotiv, čak se je događalo da Ibnu Temije navodi govor neke od zalutali skupina. I kaže, sad kažem, recimo, kažu, primjer radi, određena skupina, zati navode njihov govor. Citat, je tako? Ovi, kad ti hoće da ti podvale, kaže, rekao Ibn Temije u fetvama, taj, taj, tom, taj, ta stranica, i navode određeni govor. Ti kontačno je ovo govor Ibn Temije. Međutim, Ibn Temije navede, znači šta, citat određene skupine, zalutali. I on tebi prikaže kodaj to šta njegov govor. Dakle, braćo, mi živimo danas u vremenu jednome, gdje se ove stvari događaju. Tahrif, izvrtanje podataka, izvrtanje informacija, poturanje, događa se, događa se. Kod koga? Kod onih koji sliši meni sa bradama i sa odjećom, sa kamisima i tako dalje, ti bi rekao, kod da vidiš, kod da gledaš šta radi? Kroji tebi tvoju, što bi rekli mi, odjeću. Odnosno, menheđon tebi kroji kako da ti postaneš ono što on želi od tebe. Ja sam braći stalno govorio, govori mama subkija. Govori mama subkija, ako ih navodi u svom dijelu, tabakatul šafi'i'yye. Mam subkija šarija. Eh? Napisao je mnoga djelit na njih tabakatu šafi'ije. Gdje on kaže, među ostaloga, kada govori tamo sufijama, njihom moto jeste kaže da budeš poput mejita naći rukama onoga ko ga suli. Mejit u rukama onoga koja suli, ne može se pomaknuti. I to je, kaže, sufijski moto. Tako kaže, ti moraš biti u rukama šejiha. Ne smiješ se pomaknuti. Niti pitat, niti komentarisat. Niti, ne do Allah da to uzmeš i da nakad staviš, odnosno da mu pregovoriš na to. Dakle, kaže, ovo je znači ono što se događa kod Sufija. Ovo u se je pojavilo kad sam ja još bio u Egiptu, u Egiptu na studiju tamo, jedan od dobrih učenjaka, kaže on, klasifierajući jednu tamo skupinu ljudi koji su odjeći Selefa, ali samo jednog šeha sljede, kaže, on bako kaže, Sufije savremenog doba. Sufije savremenog doba. Kad ga vidiš ashab, Međutim, šta? Shodno onom što ima u glavi, ideologije i sljepom sljeđenog određenog insana je postao poput čega? Poput sufi, odnosno ono što nam vodi supke. To je. smo tamo ajde Allah Đelešanu govori o kršćanima. Isto tako. O mineladine kalu ina nasara. E had nam je takahom i oni, kaže koji govore. Mi smo kršćan, uzeli smo i kaželi od njiha, Ugovor. Da neće ga prekidati i tako dalje. Šta su radili su ga Prekinuli su ugovor, ostaloga, Ista kaže Lajelša, i ubacili smo da između ja bude al-aðawe wal-bagdaila doma kıyamete. Da između njih bude šta neprijateljstvo i mržnja do sudnjeg dana. Kad imam كثير говори оме он тамо наводи kaže, zato danas kaže taj ta skupina od kršćana teqfiri tu i tu skupinu. Taj ta skupna teqfiri tu i tu skupinu. Taj ta skupna teqfiri tu i tu, tu skupinu. Je se događao danas kod nas. Je se događa brat. Odje ma džemaa teqfiri, oni teqfiri, oni teqfiri. A si kažu šta su na mene džselaf. Ovo odmah povežemo sa -ha, hadithom, koje bileži vam Bukhari u Sume Sahihu. Kaže, la takomu sa'a, hatta jaktetila fi etan da wahuma wahid. Neće, kaže doći sudni dan. O hadith bileži Bukhari, bileži ga muslim, bileži ga ostali. Ibn Ihman u Sume Sahihu i ostali. Kaže, neće doći sudni dan, sve se dvije skupine ne budu. Sve so, proste drugom. I nastala borba. U rivajetu kaže taktetila, znači ovdje jaktetila, ovdje kaže taktetila, jaktetila, nije važno. Fiatan, azimetan u drugom rivajetu. Kod ima muslima, azimetan. Kod imamo prahli, nema ovoga dodatka. Oglomne dvije skupine, čija će dava biti jedna. Dawa' huma, wahid. Pozivaj jednom, pozivaj Kur'an, pozivaj sunetu. Neće biti znači borba između šija i sunija. Niti između rehmija između sunija, ne. Da wahuma, wahid. Naprotir, bit jedne dave. Oni koji će se šta pozivati u Kur'anu i sunetu. Jednu kaže se obistinu, da se ove će da je to vrime, bilo vrijeme, ali je muadije. Wallahu alam. Kaže Hafiz ibn Hađar, komentarušići ovaj hadith, onaj da će biti jedne dave, kaže jedne vjere. I svaka će od njiharn tvrditi da je na istini. Vi dobro znate sada kada... Ovi menheđer iz skupine pobosti uzmijete i šire svako otvori da neko rano i sunetu. I o tome smo govorili ako se sjećate. Niko neće popustiti da kaže da je on se otišao, otišao u zavodu ili negdje je pogriješio ili neki novotariju radi tako dalje. Svi tvrdi da su na istini. I ovo može biti šta uzrok da se dogodi do određenoga sukoba između takav dvađe, mate dva menheđer ili zajednice muslimana. To je Buhari i Bukhari muslim također svojim sahima i ostali, da je Allah postanik sallallahu alaihi veselama jedan puta dijelio ratni plijen. Odnosno, u drugom vajtu da zeka zekat došao. Pa je došao jedan čovjek min beni temim. I rekao u jednom vajtu kaže اتق الله يا محمد او oh, محمد kaje boj se Allah u drugome rivayetu kaje يا محمد iđدل u rivayetu kod Bukhari kaje ya Rasul Allah iđدل u rivayetu kod Bihakka kaje ya محمد ovo čum pojasni sebe znači rivayetu kaje boj se Allah محمد u drugi kaje محمد budi pravedan u podjeli Bracho je lovo uvreda Allahu poslaniku nije? Ovo se smatra uvredom, li ne? Uvredu to. Ovo se smatra uvredom. Da dođe čovjek i kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme se Allaha, zamislite. I da kaže budi pravedan. Međutim to ja se dogodlo vrijeme Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve da budu oni koji će kritikovati učene, jeste. Da dakle, kuvreme Allahu poslanika alejhi ve sellem, pojavi se bolist čega? Bojest koja će udarati na obraze koga, učenih ili neučenih. Učenih. Stoga kada se god pojavi u jednoj zajednici da oni koji nemaju znanja kritikuju učene, odmah se mora ovaj hadis staviti ispred. Zašto? Jer ovaj hadis je opasan. Kada budete čuli da neuki ljudi, ljudi koji nemaju znanja, ljudi koji su početili tek da nešto uče, govore o islamskim učenjacima umeta, pološem, odmah uzmite ovaj hadis. Zbog čega? Jer ovaj hadis je okosnica kod Islamsku učenjaka u opisivanju jedne određene zalutale skupine. U rivajetu kaže se zatim dalje, da je Omer rekao, u rivajetu kaže se, Halid ibn Walid, Allah poslani da mu glavu otkine. Kaže ne. On ima svoje drugove, kaže, koji uče Kur'an, ili iz njegovih, što bi rekli, iz, od njega će doći porod, Orivaju tu da ima drugove, koji uče Kur'an, ali im njihovo učenje ne prelazi hanadžirehum, hanadžire ste braćo grkljan. Dobro, odtara ću u ovome. Jahkiru ehadukum, kaže, neki će od vas prezirati svoj namaz sprav njihovog namaza, svoj post sprav njihovog posta toliko će biti malo vrijedan, kad vidi njih kako oni to rade, i smatraće sebe, nema ništa od mene. I kaže učiće će Kur'an, ali njihovo učenje Kur'ana neće prelaziti hanađer. Jeste grkljanovi. Imamo nevevi, kada komentariše braći ovaj hadith, u muslimovome sahihu, kaže ovako, vi dobro znate da mi kada učimo Kur'an, učimo ga čime jezikom ili ne. Jezik izgovara harfove. Jer tako ili nije tako? Gdje se nalazi razum insana? Ko zna? E? Ili u mozgu? E? U srcu, braću. Razum insana se nalazi u srcu po većinskom stavu islamskih učenjaka. I ja sam o tom jedan put na svojim, na svojim dersama govorio gdje smo ovaj stav podkrijepili i dokazali da je to istina tako sa hadithima, sa ajetima. Lehum kulubun, kaže Allah džašan, la jaf' ahunabija. Imaju srca, kaže, a nima šta? Ne, raz, ne razumiju, ne mogu da shvatim. Imaju srca, lađe što ono govori, imaju srca. Ali ne mogu da shvatim, ne razumiju. Razum se insana razgiju u srcu. Kaži, imam nevevi. Oni kad uče Kur'an, je samo fraze, izgovaranje slova i harfova. Ne dolazi im do ovde. A kamo li da im dođe, do čega? Do srca, da bi razumjeli značenje ajeta. Jeste razumjeli ovo? Dakle, samo ajeti su im na jeziku. Razumivanje ajeta daleko od toga. Zatim, ovaj rivajtio kod Bukhari kaže dalje Allaho poslanik sallallahu alayhi wa sallam yukatilune ehle l-islami ubijate i borite se proti muslima ve yadu un ehle l a pozivaće u islam mušrike. Boriće se protiv muslimana, a u islam će pozivati koga? Mušrike. Kažu islamsku čenjaci. Nakon navođenog hadita. U ome, kaže hadita, imamo nekoliko stvari. Uopisivanje jedne skupine. A ta skupina je koja? Šta mislite? Haridžija. Prva stvar kaže udaraće na čast i ugled učenih ljudi. Udaraće na čast i ugled učenih ljudi. Zašto? Zato što sve će udarili na koga? Na poslenika sallallahu alijhi wa sallam. I kada u Rivajetko bi bleži i oni kod Bukhari takođe, također, kaže se da Alija radi Allahu anu kada je sa se poveo rat i kada je pobjedio, tragao s čovjekom. Jer me kaže, je kažel, bila poput. Da mi oprasite poput dojke. I kada je tražao, i tražao, kad je našao, zahvalio Allahu Đerlešanuhu na ovome. Jer je znači, znači poveo rat protiv koje skupine? Za koju je Ravov posljednog sada svema rekao da su oni šta najgore, najgore narod po nebe svodom i kaže najgoriji ubijeni jesu njih ubijeni, a najbolji su oni koji budu ih ubijali. I zatim dobio da on bude do njih da ih ubijaju, u svakom slučaju. Dakle, zatim šta kažu, od takvih svojstava te skupane je da će udarati na učene ljude. A ja sam vam govorio, ako se sjećate, da je jedan od živućih šehovića njaka, Ebo Isake il rekao, Zbog čega? Zato što je on sa njima imao puno rasprava. Jazakallah. Khair. Ebu Ishaq al-Huweyni braćava jedan od najvećih muhadita danas. Ja kažem najveći, nima većeg od njega, Allah zna najbolje. Koji su poznati. <coughs> je li mojko predluka da ga vidi? Na videoma, u zapisima. Ha? On za šehe Albanija. Allahi, ne da na njega neko da, da, da, da, da pola riječi rekne. Iako se znade da govori, potom pita ali ne da brane ga i tako dalje. Kaže, on je onaj koji je oživio suneta Allaho posljednika svala sve u prošlom stoljeću. A meni došli jedni pa ga protak firiše. Evo Allahi. <clears throat> je. Kaže, je boj saklu huveni. Ovo svojstvo kod njih je dan danas, kaže, prisutno. I oni kaže, prvo što urade, šta urade? ura da ti sruši učene ljude. Da se nemaš kome vratiti. Kad razprav sa njima vodiš, kažeš reko taj taj, kaže on je taj, kaže to je, on je skresuo se. A reko taj taj, od njega se ne uzima znanje. Reko taj taj, a to je inovator. Reko taj taj, kaže vladni sluga. Reko taj taj, mordlja. Reko taj tagu, nemaš sa kome vratiti. Jo da kome da se vratiš? Evo vrati se ti, ajmo sad kod našeg sheikha, da on nama sad do dersi. Da kad probaš da ti sruši učeni ljude. Njihove mozgove, njihove razume, kako su shvatili Allahove ajete i hadita Allahovu poslanika, a zatim nas na koga? Na razum njihovi šehova. Da oni nama tafsire i da oni nama, znači, tumače Allahoveva riječ i riječe Allahovu poslanika i donose propise. Znači, prva stvar, udaranje na islamske ličnosti ili učenjake. Zašto, bracu dragi? Zato što kaže Allahovu poslanika u hadijesu i radostojno, koje obilježi Bukhari i muslim i ostali, kaže El ulemae, ulema ulema u rivajetu inel ulemae. El ulemae, vrata tolembija. Zaista su, kaže učenjaci, šta? Nasimci, alovi Kad ti meni udališ na učene ljude, koga si, na koga si udalio? Na miraz, koji su vjerovjesnici ostavili za sebe. Ajna. Znači, ovo je osobina šta? Ružno će govoriti za učene ljude. Za daje, tako dalje. omeni, meni, da ne govori šta govore. Morate na internetu naći. A onaj koji govori o meni, zna, ja znam da ne zna Allah, zna najbolje jedno trvitsko pravilo. Ne i se. Dakle, udaraće na naučene ljude. O svakom ćete naći. Učite na hajrudinu, tražite naći na svašta. svašta. Bilo kojim daji stavite tamo, naćete dva menedža koji udaraju samo na daji u Bosni. I naučene, naravno, po arabskom svijetu. To je. Druga stvar jeste da će Znači, voditi ratove ili bitke, ili mrziti koga? Braću muslimane. Zašto? Jer će i smatrati čime murtedima, otpadnicima, da lavi vjeri. Ili oharaliće njihovu krv i njihove mijetke i tako dalje. I isto tako smo svjedovali da svi ovu tako polako odvijaju na našim teritorijama ovdje. Međutim, s druge strane će sa najvećim mušlikom Kako si, smiješ kak, lijepo se poti njemu. Kaže, šta je? Pa njega pozivamo. A s tobom jok, neće ti se vama nazvati. Zbog čak kaže, mi te hedžrimo. Mi te ignorišemo, da se popraviš. Braćo, ignorisanje ili hedžer, jeste jedna šarijatska kazna. Šarijatska kazna. Šehi Hulistanju temije, kada govori o hedžru, ili zeđru, odnosno ignorisanju, kaže da je tu poput borbe na lahom putu. Ja Poput borbe na Allahov put. Dobro, braćo. Da bi neko išao u borbu da se bori na Allahov putu, mora da zna propise borbe. Aj, mora ili ne mora. Mora, braćo, i da ja. posle čitanje dela dva toma. Kaže Ahmad Mujahid, kaže propis onoga koji se bori na Allahov put. Dva toma i počeo čitati i onda sve ja sam ne znali šta ovo me. Načto da bi se ti sad upustio neku borbu, moraš da poznaješ propise. Kaže Sheh taj mije da je heđeli zedeli i ignori sanje put borbe na Allahov Mora za propise, mora za propise. I to je kaže vid šerijatske kazne. <laughs> Nije to tek tako, dobro. <sighs> Kazomet ko šerijatske kazne, gledajte braćo moja draga. Zar mislite da Allah subhanahu wa ta'ala propisao šerijatske kazne da našeti u eh? Šta misiš Hadija? Nije sigurno. Zar mislite da je Allah Đalešanu propisao šarijatske kazne da bi onaj koji radite šarijatske kazne uživao u tome? Nije, braćo. Rivajet koji je slab, lanac, prenoslaca je slab, od poslanika sa od srme, da je rekao, kaže, otklonite šarijatske kazne sa šubhama. Međutim, vjerodostojni Rivajet od Ashabat, Drdolaj i Mesure i ostali, je svojom značenju. Da se što više moguće otklone izvršavanje šarijatske kazne ako ikako poslije kakav šubha otklonije. Danas generacije koja kod nas postoji, je da čekat, da, daj ga vam, kada bi bila šest, to bi samo se sjeklo. Bez, nema šanze, daj ga vam odmah. Je tako nije tako? Pogledajte, Subhanahu wa ta'ala, kaže imam te imije, između ostalog, kada govori tamo, vraćao moja draga, o jednom zanimljome slučaju, opisujući kradica. Kradivac kaže, ukrade. Ukrao je preko četvrtine dinara, 20 eura, Osjecamo se ruka, osjecamo se ruka. Svjedoci su došli, posvjedočili, osjeca se ruka, osjeca se ruka. Ko će osjeći to? Ko će zvršiti? Oni koji znaju kudam nam se sjeće, oni koji ne znaju kudam nam se sjeće. Koji znaju kud nam treba osjeći ruku. Onaj koji se iživljava u tome, i uživa u tome, i onaj koji ima rahmeta u tome. A? Okrutno srce ili milosudno srce? Danas generacija, kakve postoje, braći, umjesto da se ruka sjeće, ovdje su ona u ovome gležnju ovdje. Evo, ovdje, kako se zove ovo? U, u zglobu se sjeće. Ne preko, u zglobu, samo šaka. Desna prvo. Ako se prvo prvi puta, desna. U zglobu se sjeće, ne smije se ovdje osjeći. Niti ovdje. A ne do Allah da sjeće se ovdje. Zbog čega? Zato kad islamsko činjaci govore, kaže, ovaj batrljak, njemu ovdje ovaj, jel koristi mu, posto ne koristi. Uzmi knjigu. Va koju uzmeš, tabi je tamo. Uzmej hljeba, uzme Je l tako ili tako? Ako mi osiječeš ovde, je manje efekta ima. Ima. A šta misliš da mi ovda siječeš? Nema nikakve više mnogo sa pomem sebbom. Dočim dođe, pogledajte, samo nema šake. Ali se može pod pomoći, može generacije koje mi danas imamo, da kad bi saznalo da se ukopže mato i da da brada šerijat gde bi te sekuje. Allah zna možda ovde bi te sekuo tu ruku. Dobro, nakon toga šta? Kad mu siječeš Ako u našem džamatu neko ukrao, osjekli na ruku, šta bi sad doradili, ajmo sestu, da te ne bi više u našem džamatu, jel' tako? Generacije kak je postoji, meneđer kakve postoje, voz iz našeg džamata, nema s nama ništa više. Jel' tako ili nije tako? Protirali bi ga. Neću mi da imamo tako ko što ste. Međutim, u šerijatu kako je? Jok. U šerijatu nakon što mu se ruka osjekla, iz Islam, iz državne blagajne, mora mu se sada podmjerivati njegovi troškuvi života. To je pravda. Pravda čija daje šeha Allahuva pravda, braću. Osjehla mu se ruka, zato i zato, međutim šta sada? Moramo se dok god je živ plaćati stan, a koga je plaćao, izržavati žene, izržavati djeca, školovati djeca, liječiti i ostalo. Jedno miše ne može da radi. O je šarijat, braću. Ovo je šarijat u Rahmanu. Jer ozakon milostivog. Tajik. Dakle, vidimo znači da ove skupina, znači šta, borit će se protiv vjernika, što bi rekli mi, i loše se prema njima obgodit, a prema onim ostalim tamo, ehlul auhtan su mušnici, lijepo postupati. Došao jedan brat i kaže, bio sam muhitina na sjeru, u njimu medžamaatu, i kaže, citira ajtajuhele dina amenu, menjer tadde minkum. Kaže, ovi koji vjerujete, ko bude od vas, otpo andinihi posto murted ode se voli ridetu ko otpadne do s viare Allah الله بقوم دون تش الله جل شانه سنارلم يحبهم ويحبونه كوي الله كوي он ولي и кои voli Allaha istue sta i kaže ovo se odnosi na to Znači, ajet koji govori o riddetu, otpadništu od vjere, na koga odmah ubacuje ga? Na koga ubacuje, ubacuje ga na nevjernike ili vjernike? Oni koji praktiva Allahu djelešanu vjeru. I kaže, čovjek, htio sam tako ustani. ustane. Znači, spominje ajet koji odnosi se na... Vratite se na tafsire, subhanallah, ilalima ovog ajeta, svi islamski čenjaci kažu to je ovo, za one koji su otpani od Allah vjeri, koji su bili vjernici, znači pa su nevjernici izati malo Allah znači da očića laže znači da nas narod koji vole Allaha, koji voli Allah, niti voli, oni vole Allaha. Sad tekst kaže dhilatin. Koji su milosrdni prema vjernicima, vjernicima. Wa izzatin al-kaferin, i koji su šta? Gestok prema nevjernicima. Stanje koji kod nas na terenu danas obrnuto. Obrnuto, braćo. Mi znamo menadžer koji su prema meni i ostalo je braći Je Neće se lama nazvad. Okreni glavu na drugu stranu. A juče sedjevio ispred mene vako jučio. Sada yok. Zašto mi se složio sa njegovim šefikom menadžerom? Prigovorio si. Rekao si da je pogriješio i tako dalje. A prema nevjernici vas kaki? A kako si šta ima čak i selama zime? Znajedan slučaj braćo moja draga za jednog neklanja, samo džumu. Među te On je, što bi rekli mi, privrednik, firmaš, ima novac. Sa njim su u najboljim odnosima. S braćom ostalom u slimanima, jok. Pa sam jedan puta spomenuo da kaže, on je u dami. To je bilo prije tri i godine. Kaže, mi njemu radimo dagu. I dan danas je taj čovjek na istom mjestu. Dan danas taj čovjek opet ima samo džumu. Ali opet su još uvijek u Daj. Zbog čega? Zbog koristi. Zbog koristi koja se dobija tog insana. A ustajmovu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Muhammedu Rasulullah wa l-ladhina ma'hu a shiddau ale kufari ruhama bejnahum. Muhammed je Allah posanik. A oni koji su sa njim su žestoki prema neviernicima ruhama bejnahum. A poni su sa milosti među sebe. ovo je skupina bratočo. Opis skupine, pobjedanost ne ili pobjedanost ne skupine, ashaba. Znači, kakvi su izme sebe puni milosti, prema nevrednim svijetom, žestokim. Ovo se, braćo, danas u islamskom svijetu čitavom i ovdje okrenilo za 180 ili 360 stepeni. S tim, braćo, s tim, da kad Allah subhanahu wa ta'la i kad Allah poslani sa srami, kako je u i kako je u fetlu, u pravu islamskome, tri vrste, u grubome, tri vrste nevjenika postoje. Jedni su ehlu dhime, štećeni ću islamskoj državi. Jedni su šta? El-Muahidun, oni koji imaju ugovore sa islamskom državom, država sa državom. I treći su ehlu harbi, ili oni koji su u ratu sa islamskom državom. Ove dvije skupine, ehlu dhime i oni koji su el-Muahidun, njihova krv je zaštićena iz svijeta. Zaštićena sveta. Ova ehlu dhime koji živi unutra islamske države plaća porez. Plaća porez godišnje. A pazite, jel plaćana samo plaća za onu glavu koja je sposobna za rad. Žene, djeca, starci, za njih se ne plaća. Jedan zlatnik ili tri do četiri zlatnika to, kako kao islamsko knjaci, kalifa određuje shodno situaciji ekonomskoj zemlji. To je. Njihova krv je zaštićena. Nema prema njemu srđbe. Nema prema njemu da bude žestok. Zaštićen. Onaj koji uđe u islamsku državu pod ugovorom, I zaštitom, njegova krv zaštitna, zaštitna. Nema se šta prkosit prema njemu. Doći onaj koji je ratu sa muslimanima, eh, za njim ja. Znači, ovi ajeti ne važaju svakog nevjernika. Važi znači shodno kategorizacijama i podjelama koje važi kod njih. To je. I sad se vraćamo na nebit. Malo sam dulje, večeras. I ćemo ostaviti za drugi put. Stać se vraćamo tamo gdje smo stali. Prošli puta u rivajetu koji bilježi Hafiz ibn Adi, usume delu El Kamil fi du'a'i rijali. Sećate se kako smo citirali gdje su onaj je ovo, govor poslanika sallallahu alejhi ve selleme, je kažu Ibn nemojte uzimati znanje illa mimmen yujizhu shahadata" Urivajajuću juđi izune. Nemojte, kaže, da bi uzimali znanja osim od onih čije svjedočenje prihvatate. E, kaže, oni, odlično. Mi ne uzimamo znanja od novotara. Jer, kaže, od novotara se ne prihvata šehadet, svjedočenja. Vraći od desetine daje u oblasti koji postoje ovaj menedživ i ove ovaj skupine, neće uzeti znanja. Zbog čega? Jer su ju okarakterisali u najmanju ruku novotari. Zato ne uzimaju znanja od ovakvih ljudi. Niti od drugih učenjaka, porab smo je svijetu primjer radi. Zato što su primjer radi Novotari kaželi, ovo poslednji se od Salima rekao, da, tako, tako i tako. Međutim, isme rekli prošli puta da je taj hadijet ili rivajet, taj je slab. Zatim dobro kažu, ako je slab ovaj rivajet, imamo govor, istom značenju jeste govor Ibnu Abasa. Njega također spominje Ibnu Adij, ali i on je isto također slab. Dakle, ne može poslušiti kao dokaz. Dobro, čak i kad bi poslušio svoj dokaz, kao dokaz, hajde da bude, vjerodostojno sve. Mi smo rekli da su islamski učenjaca u svjećati u prošli puta i spomljali to kaže, dve pute da skriva to rfaza na da bi znali imati pokoliko šehova, najviše onda što imao? 7000. Da li zna ko... neko kako se zvao? Sam'ani, je imao 7000 šehovi čenjaka. Nemoguće je braća da budu sve kako treba. Jel tako ili nije tako? Rekli smo čak da imam Buhari u Some Sahihu jo 25 hadisa od jednog učenjaka koji se zove znači Yahya ibn Hallad u Some Sahihu nego šejh imam Buhari kaže haddathana Yahya ibn Hallad haddathana puta Yahya ibn Hallad braćo murdža'a Imam Buhari koji je sam sebi šart da neće svoj Sahih uvrsiti ništa od onih koji kažu da da iman se sastoji samo od govora i potvrda srca. Neće uzimati od hadis. haditha. Ipak je u sa Sahihun uvustio od na Nehalada 25 haditha od onoga koji je to tvrdio. Belaj nije belaj. Ogroman belaj. Ja sam u jednom i saživačkom radu na ovaj takrib sabrao Mama koja informacija samo. 157 prenosilaca koje je Hafiz Ibn Hađar ocenio sa povjerljivim a koji su so karakterisani kao novatari. U aqidu od svih tih biljaže hadijete autori kutubu sipe. 157 prenosilaca. Čete so naći u šest birki ehli sunnata ili džamaata koji su bili novatari u aqidi. Ali su bili povjeri u hadijetu. Ali su bili novatari u aqidu i od njih smo mi preuzeli ono onaj... Uh, Ni da sunnet? Koji je temelj šarijata? Prvi, drugi, treći, četvrti. Koji je? Drugi. Znači, naš drugi temelj je na zidaneova brachu bilo to kome pravo ili krivo oni koji su isplazili svoje jezike i kritikovali i rekli što su rekli ovo je samo sada šta glogov kola s njim u se brachu koji su rekli od ka jedan posto pismo jednom bratu kaže od novo tara se kaže sele freko od novo tara se zljenje na uzima pa dobro čitav šerijat drugi teme šerijata prenesem u određen U velikom broju od Novotara. Šta sad? 27 prenosilaca, što slabije, što povjeljuju, je u korektenca kao? Rafidija. 27 prenosilaca u takribu koji su kod kutubu site, kutubu site. 46 prenosilaca, što slabije, što povjeljuju, je u korektenca kao? Šije. Blaži znači izraz od Rafidija, 11 na Sibija, Murđija imate nekoliko njih desetina i imate također isto tako Haridija. U njemu se nalazi 71 lažov, 21 od njih je sumničen za laž, i vjersko stanje. Ovo ti je, brate, drage, ono što se naziv kutub sit. Od koji su uzimali najveći imami umeta, znanja i prenosili, naprotiv, radio se, čitav, drugi masudar ili stepen šarijata. Šta sada kažeš? Naprotiv, mi ćemo, inša Allahu ta'ala, kada bude bilo druge prilike, pojasniti, pošto ja mislim sve će saha tremena uzeli. Da nastavimo još? Da završimo ili... Eh, Vidi su malo su. Taip. Ako kažemo čak i da se složimo sa ovim da ova rivayet je ispravan, kao govoriova poslednika sallallahu selam, da se neće uzmati znanje osim od onih čije se shahadeti i svedočenje prigota. I da uzmemo to isto tako kao govorim na basa, da pojačava jedno drugo i tako dalje. Kako ćemo razumjeti sad ovaj hadis i ovaj goriv na basi? Hoćemo sa svojim razumom li ćemo raditi na islamsku čanjake? Šta bi vi preporučili? Ha? Islam slučanjake. Idemo na islamsku čanjake. Ovo je djelo. Turuku Hukmih. Turuku Hukmih koji je napisao... Da li zna ko? Neko od vas kojeg je napisao? A? Ibn al-Qayyim Ibn al-Qayyim jeuze. Što li ste znali? Za Zatakoh, jedan od imaama, ahli sunna tavel jamaata, bazika kesunne. Zato ovaj njegov govor uzimamo kao po ovom pitanju kao dokaz u ispremamo svatanju čije se svedočenje prihata od Novotara, kad se prihata i kako se prihata, a ako prihata mnogo se učušen čemu izmet od njega znanje, hoćemo uzimati od njega znanje pod pretpostavkom da je ovaj Radi Sverodosan da kaže, alo, poslan saleme, da se neće uzmati znanje osim onoga, čije se šehadete ili svedočenje prihata. I kažu Од Нотара се каже не примата се дочине. Погледамо што кавли самскреченјаци. Каже му Камел Джази: فماهل البدعي الموافقون اهل الاسلام ولكنهم مخالفون في بعض الاصول. Каже што се тиче каже Нотара кои се каже под удари и са каже муслимани الاسلام кои се ولكنهم مخالفون međutim kaže opet u nekim osnovama se šta, razilaze od Reci Mahlisunatel džamaata. Kera wafid, kera wafidah, poput rafidija. Znate kod su rafidije? Kod su rafidije? Sufije. Ne, ne, uf, blagi su sufije za nje. Rafidije, braćo me drago, su najgora, što bi rekli mi, vrsta šija. Jer islamski činjacov uđerfu tadilu kažu za nekoga Rafidija, za neko kažu šija. Za koga kažu Rafidija ta je skroz ogrezo u Belaju. Doći šija je plaš izraz. Wal qadarija wal jahmija v gulatul mruđija v nahvihim. Fa je ulajil aqsama. Kaže poput Rafidija, poput jahmija, poput Mu'tazila, poput mruđija koji su fanatični pristelce ržava. I kaže sličnihima. Znači oni ma govori. Smo menio četiri 4 skupine koje postoje u islamu, koje se pripisuju muslimanima. I o njihovima se dočinju. E kaže, njihovo stanje je u sljedećem slučaju. Kaže, prvo ehaduhwa. Prvi je kaže šta? El jahilu el mukaddil el mukallidu allazi la basira lahu, fahaza la yukaththu wala yufsaku wala yuradu shahadatuhum. Kaže jeste jahil neznalice, mukali slijepi sledbenik. Uh, zilaba svede lehu koji nema bola nikakoga pronicljivosti. Faha da laju Keffer, ovaj se smata nebijjekobale u fesak mi se smatra fakomrešnikom. Valaj je red do šeha datu hoicee kaže odbija. Makar bio Rafidija, makar biođhemija, bakar bio moral tezi. Ako oest Halu kao je isnu se svjedoćne privatelne privata Primata svo govorim i KamelČzije. Ako pri primate njego sjećčnom privattonik znanje pohhadje koji go nime kako od dokazaz. Hoćemo, zato što oni kažu ne prihvatamo znanje osim če se svjedoči ne prihvata. Iza lem yekun qadir ala ta'allumi, el huda. Ako kaže ne ima mogućnost da spoda uputi, muqallid, jahid, in ne ima mogućnost da spozna istini. To je. Wa hukmu, hukmu, el mustad afin, minna rijali, van nisahi, wal wildani, ladine la ista ta'i'une hileta. I kaže njim propise poput slabašnjih žene i muškaraca. Ajed koji govori o obaveznosti seljenja iz Mekije u Medinu, osim kaže oni koji ne mogu poput žena i staraca i tako dalje. I ova prva otolike njim bi završila. Kaže kismu, al, kismu Thani. Druga skupna kaže Onaj koji može da pita i da traži Onaj koji može da pita i da traži uputu. Onaj koji može da pita i da traži uputu bi dunyama jo tinto pusti zbog dunjaluka ga kopirao variaseti zbog toga što određenu poziciju ima infusiju wa ladatihi ma wa ma'aishihi wa ghayra zalik iz uživanja i zbog životarenja na ovom dunjaluku predosežicima fa hadha mufritu mustahiq lilwaid o mai smatra de nemar i kaže onaj zaslužuje kaznu prijeti kaznu athimun bi tarki ma wajeb alayhi min atqwallahi bi hasab istitaati ka je on je griješan zato što ostavlja kaže obaveze koje su znači onaj poput straha od Allaha dželle šanhu srodno mogućnosti da lešanu, s da ko može, da, koje može. Posjede izvrši, fa hada, hukmu, hukmu emthalihi mine tariki ba'dil vajibat. I njegov propise kaže poput ostalih koji ostavlja određene propise ili određene važibe. Fin galebe ma fihi mine bida'ati vel'heba, ala ma fihi mine sunneti vel'huda, rud det šehadetu, kaže pa ako kod njega prevlada novotarija na sunnetima koje oni posjeduje, onda isto tako kaže nećemo njegov svredočno prihvatiti. Vein galiba mafihi min as-sunnati wa huda kublat ash-shahadati. Ako kaže prevlada kod njega sunnet više nego novotarija, njegovo svedočenje se prihvata. Jeste razumjeli ovu drugu skupinu? Naći može da pita, može da sazna, može da ovo, može da odi, međutim obuzet je dunjaločkim strastima i žiticima i uživanjima, pa je to onaj zapustio. Njegovo stanje kakvo je kod Ibn Kemal Džeza kaže njegovo stanje jeste ako prevlada kod njega više novotarija od suneta mi nećemo se učiti njegov privat. A ako prevlada više sunetona odarija privatam ne prihvatam privatam se njegov se A ako se prihvata, privatam se tako dalje i njegovo uzimanje znanja. Kismath al-3 i kaže treća skupina kaže en yes ele wayatulube. Wayatabena le huda. Da traži, ha, Pita i spozna istinu. spozna putu. Ha? Va jet rukehu tak liden va ta asuben ali Bagden kaže zatim to sta izbog svije posljeđenja ili zbog pristrastvosvika ka određenom zavoljučju ili zbog mržnje ili dabeta prema određenom i ili ashabi hababi noje fa hadda, a kao deređete en njekonne fazjeha i ovaj se smata nameje ruku šta grešnikom. Vaj te kviruhu mahalućti hadivota sili a smatran negle nelikoovke vrste ljudi jeste ste šta predmet preciznog iznalaženja, preciznog pojašenja. Precizno, precizno. Fa in kane mo'linen, da'jen, rudde šehadetuhu va vafet, feta'vije va feta'vi va hkamuhu ma' kudreti ala dhalike. Pa ako, kaže, bude od onih koji javno pozivano u otarju, njegovo se privata, prihvata, njegove se svetve odbija, odbijaju i propise kojim donesu odbijaju, kaže ma' kudreti ala dhalike. Ukoliko za to postoji snaga i moć? Zbog čega? Sada ćete vidjeti. Velem, Tukbal lahu šehada, inese priva to njega šehada, vela fetva vela hukmu ila inda darura. Initi kaže njega propisnika fetva, osim kaže u neobhodnim slučajima. Koje su, kehaal galiba tiha ulaj, va istila ihim, va kauniku dati vel muftina va šuhud minhum. Kaže popu to koji koje su, dođu na vlast silom, dođu vladan na vlast silom. Od onih koji praktikuju novatariju i od koji su žestoki novatari. I više novatari ima kod njega i suneta. Privat je, vidi doka da ga privati. Njegov sredočenje privata se ne prihvata. Ne prihvata. Međutim, on je vladar. Dođe sad sudija, ja sudija. Dovedu vladara sada, takvog. U jednom sporu. I on kao svjedok. A ja sad kažem, on svjedok, njegov sredočenje se ne prihvata. Šta je bilo sa mnom? Šta je bilo sa mnom? Šta je vladar sad uradio? Ode glavno. Zato hemel, je Bilho Emel Dževzio ovde govori o tome. Osim, kažu Darurajima, osim, znači u izuzetnim slučajima se neće privatit. Zbog čega? Zbog ovoga. Pa kaže zatim dalje. Ke hali galabete, znači to smo spremljili, kao neće morali dobda. Fe fi reddi šehadetihim, va hkamihim, idh dhake fesadun kathirun. Pa ako se kaže u tom slučaju, kaže njegovo svjedočenje odbaci, zavladaće veliki fesad ne redi smutje. Nazumijete šemu se radi? Ve la yumkinu فَتُقَبَّلُوا لِي دَرُورِهِ Onda se kaže njegov osvjedočenje prihvata zbog darure ili neophodnosti slučaja. Jeste sada shvatili ovu meselu, mi ćemo onda završiti pa Allah želešanu molim da se sretnemo opet in shahallahu ta'ala makam nekad bih nekada bih nekada bih nekada bih nekada bih nekada bih nekada